Le petit déjeuner parisienne, la musique l'ange très chic, sélectionnée par Christiane Robier. Mon Dieu que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quelle tracas, Mon Dieu que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Joo ja me tossa vaan puhuttiinkin, että nyt ei toistaiseksi ole vielä tullut mitään sellaista mistä haluttaisiin avautua ja ajattelimme mennä suoraan asiaan. Ja, mä puhun ja asia on. Asia on mm -hmm. nyt ensinnä Eurooppa-päivä, jota vietetään siis yhdeksäs päivä tiistaina, nyt toukokuussa. Ja se on, mä en itse asiassa löytänyt tietoa että, tai ei tullut silmiin tietoa, että kuinka monessa vuosi jo on, kun eurooppa päivää vietetään, mutta se on lähtenyt siis tai saanut Tavallaan alkunsa tämä yhdeksäs päivä siitä, että 9. toukokuuta 1950 oli Robert Schumanin ehdotus, että perustetaan tällainen Euroopan yhteisö. Ja Schumannin julistuksesta sitten tavallaan otettiin ensimmäinen askel kohti unionia. Ja tätä Eurooppa-päivää vietetään nyt sitten, jotta voitaisiin juhlia EUn poliittista valtaa ja kansoja ja kansalaisia. Ja tämä on yksi näistä symboleista, kun meillä on siis lippu kansallislaulu ja euro, yhteisvalta euro, niin sitten tää on vielä yksi tämmönen symboli EUlle. Jo, sitä Euroopassa vietään vietetään 9.5. Ja ainoa oli joku juttu. Joo, niin siis tähän. tää on nyt vähän silleen, kun meidän pulla tulee sunnuntaina ulos uunista. niin, niin tuota, Tallinnassa itseasiassa on silloin jo osittain juhlistettu tätä Eurooppa-päivää, koska tää otetaan ja lauantaina kuudes päivä, Järjestetään semmoinen koko perheen Eurooppa-päivä se on tuossa Vapauden aukiolla. Se oli siellä viime vuonnakin. Joo. Ja mä olin viime vuonna siellä ja mä tykkäsin ihan hurjasti. Se no oli jotenkin ihan tosi hyvä. No siellä on siis, tietty, siellä on eri maat esittäytyy. No. Ää, pääsee käymään eri lähety lähetystöissä. Monet lähetystöt pitää, pitää avoimet ovet ja, ja voi mennä sinne vähän juttelemaan ja tutustumaan Suomen suurlähetystössäkin on makkaratarjoilua. Ja... Avoimet omet. Makkarat tulivat. Viime vuonna Suomen, Suomen piste oli siinä vapauden aukiolla, että he ei pitänyt silloin lähetystä auki, mutta nyt varmaan juhlavuoden kunniaksi niin on, on sitten makkarat tarjolla. <laughs> <laughs> Mut tota, se oli siis mun mielestä tosi hauska, koska siinä toteutettiin tämä Virosin tehty passipeli. Eli sillä sai, viime vuonna mä kiersin ihan yksinä, niin siellä kaikkien lasten ja mummojen joukossa. Kielsin ja keräsin leimat jokaisesta maasta ja niin kun sit osallistuin sen arvontaan, siinä voi voittaa lahjakortteja. Mä en voittanut viime vuonna, enkä, enkä tiedä osallistunutko tänä vuonna, mutta to, to, se oli jotenkin tosi hauska. Oli myös ihan mahtava sää ja sit kaikki oli jotenkin hyvällä tuulella ja siellä me kierreltiin. Sitten jokaisesta tuota, kohteesta niin pääsin vähän paikkoihin, mihin yleensä ei tule mentyä. Et mäkin kävin jossain Saksan ja Liettuen Latvian suurlähistöissä. mitä tarjolla? Tai mitä ne siis haluaisi esille nämä? No esimerkiksi jos olisi kiinnostunut töistä tai opiskelusta, hmm. niin sieltä niistä, niistä saa lisätietoa. Siellä on kauheasti kaikennäköisiä brosyyrejä, tiettyä sieltä on, oikeasti viettää sitten tiettyä myöskin, että jos on vain kontakteja ja sinne haluaa vähän jutella ja muistella tai näin. Ja sitten siellä on kauheasti karkkia ja herkkuja tarjolla. Mutta tota, jotenkin se oli sellainen, että monesti on lähetystöt on vähän sellaisia, no mielenkiintoisia paikkoja ja Tallinnassakin on tosi upeilla paikoilla. Mm -hmm. Mut ei niihin tuu poikattu, ellei ole niin oo oikeesti jotain asiaa, kun ne on vähän syljettu ja, ja niin kuin ehkä sinne on ja sen on vaan kansalaisilla asiaa. Mm -hmm. Niin, siis voisiko lampsi lampsiiva jos haluaa? Siis kun mun ymmärtääkseni asiassa varmaan pois. Mä et meen. se ei Suomen lähetystö ainakaan, sä pääset siihen niinkuin kanskille. No joo, pääset siihen johonkin kansliaan, ehkä niillä kanslia auki, no. mistä sä haet passit et ja näin. Mut sä sinne itse suun Ei, ei, ei, joo tavallaan se, että et sä voit lampsia sinne ja varata ajan, että et sä pääset kyllä keskustelemaan, sä saat kaikista näistä, näistä asioista, mitä mä äsken mainitsin, että sä saat mm. tietoa vaikka tai töistä tai näin, niin sehän on mahdollista saada sellaista. Voiko teillä nyt antaa vinkkiä, kun tota lapseni koulussa niin siellä on siis Eurooppa-päivää, eurooppapäivää tai puhutaan kansainvälistä mm. päivää se on tuossa kesäkuun puolella ja, ja sitten jokaisen maalla on oma huone ja siellä on sama idea tämä passi idea että sitten lapset kiertää jokaisen huoneen ja saa sieltä maasta me ollaan siis, Meillä me ollut jo siis yhteen. On ollut joulupukit on ollut jopa kännykän heitto on muumit Ei kännykän heitto mitä <tos> mitä mitä vielä? Niin rupeaa, niin kun, mitä sen nyt vielä? Eliä kantoa. Kuitenkin, kuitenkin sekin varmaan, mutta mä oon mainittu. Ja, ja, ja niin juhannus ja kaikki tämä. Sit kuitenkin on suurin osa. Mitä? Kumisapahetta. Koska se sitten seuraavaksi? Mut Miten mä sen niin teen Hei. sinne huoneeseen? Niin, se on olla siellä huone. Niin, että se siinä pitää. Ja kuitenkin niinku mielenkiintoinen sitten mm. siellä on kuitenkin lapsia. Ja sitten kun ne on suuri osa niitä samoja lapsia, niin se pitisi sitä samaa joltukin mm. ja, ja mu buss muumia. Buss ja... vähän suotyyliin, että nyt kun me että olette suolla ja, ja sitten pussi sitten niin mm. pussi pussi. Mutta tarkoittakaa, se... mikä maa olen aina sun, mun mielestä paras ollut. No. no? Italia, kun siellä on just sitä ruokaa. No. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Mutta minulle tuli tästä mieleen, että siis osuin tänään paikallisuutisissa silmiin, että... Olisiko nyt ollut Kymenlaakson kyläksi oli valittu vaikka kun Ummeljoki, jos muistan oikein, ja Vuodenkylä valittu siellä. Ja he siis, se oli niin sympaattinen juttu, koska siellä oli siis tämmönen tosi aktiivinen kyläyhteisö, ja he olivat järjestämässä seuraavaksi muun muassa takaperinjuoksukilpailut. ehkä jotain tällaista. Mm -hmm. Mm -hmm. Niin, kuule, tässä olisi suoraa Ummeljoilta. Mm -hmm. <laughs> suomalaisia perinteitä parhaimmillaan. <laughs> Sitten no, jokena saisi se... lausua vaikka nauhalle, sanoisi ummelijoki, että kuka lausuu sen parhaipen. Mm, Joku Angry Bird se olisi varmaan aika kava. No kova. sitä on, mm, se, no, on se, ollut. se on ollut. On ollut. Se on ollut. En, niin Minecraft, te... Angry Bird ja... Niin, Birdia, on mennyt jo kaikki. Kaikki. Joo. Mm. Mm. No täytyy pitää mielestäni. Jos teillä on jotain... Tässä on sauna, tein sellainen pop-up-suuna. Onnilla vielä joukulla. Vielä kyllä, joo. Nyt saa feikki avanta siihen. Tervetuloa järjestämään. Tarvitaan <hanko> vain noissa virtuaalilasit ja niiden, niiden avulla sitten kuulemme ennen tällaista kaikkea. Jep. oli Pidetään mielessä, palataan asiasta, oli vielä jotain sellaista. Mutta idea on siis kiva ja musta kiva. Joo, kiva. mun mielestä tämä on, oli tosi hauska. Mä olin tosi yllättynyt, että se oli niin suosittu viime vuonna, mm. että et, tota, siellä oli oikeasti... hyvä sää vaikutti, mutta siellä oli kyllä ihan niin äh, vauvasta vaariin mm. ihmiset mm. mukana. Mm. No se on lauantaina, mutta sitten tiistaina, eli itse silloin Eurooppa-päivänä, niin Tallinnan teletornissa järjestetään ainakin tällainen eurooppa ja se alkaa kuudelta ja ysiltä, se on ilmainen, ja sinne pääsee katsomaan, mulla on semmoinen muistikuva, että siellä on siellä teletornissa semmoinen... Se on siitä. Siellä on hieno, siellä on hieno, siellä on tota... Siellä kun oikein kunnon elokuvat, siis niinku oh. penkit joo. ja sitten se elokuvateatterin takaseinä on tämmönen lyijylasityö, joo. joka on niinku, tota, Neuvostoliitton ajoilta, mutta se, se on tosi hienoa. olin tosi impressed, kun mä kävin Kyllä, teille tuonne elokuvateatterissa. Mä oon siellä kattonut vain jonkun semmoisen niiden oman mainosfilmin tai jotain tällaisen, mutta siis se oli hyvä paikka. Ja. Niin tota, siellä järjestetään ilmainen elokuvanäytös ja nyt se... Äänestys näistä näytettävästä elokuvasta on vielä auki, mutta vaihtoehtoina on tällaiset elokuvat kuin King of the Belgians, En Mansom heter Uwe ja The Brand New Testament. En Mansom heter Uwe, onko se se, joka kiipesi ikkunasta? No kun mä koitin googlata. Google-tutkimuksen. Ei, ei, ei, ei ole. Eli se on saatava olla sama. Ja vaan on varmaan <laughs> <Joo. laughs> <laughs> <laughs> Mutta tota, joo, Facebookissa voisi sitä äänestää nyt vielä toistaiseksi sitten tiistaina on viimeistä selvillä, että mikä elokuva näytää. Mm. Ja tämän tarkoituksena on itse asiassa julistaa Viron liittymistä Euroopan komission mediaohjelmaan jo 15 vuotta sitten. Mä en tiedä mikä tämä mediaohjelma on, mm. mutta tällaista. Ja sinne näköalatasanteelle pääsee myöskin vissiin alennettu hinta. Mm, tälle lehda on ilme. Yeah. Että semmoinen menovinkki. Mm. Mutta tota... Pitää ehkä harkita. Mä en ole vielä käynyt ikinä tuolla teletornissa. Mm. Kyllä se on mm. ihan... Jaa. Mun mielestä... Se on ihan kiva paikka. On mun mielestä aika kallis lippu, niin on, siis joo, niin kuin, mm. n, niin kuin paikalliseen hintatasoon suhteutettuna, joo. niin olen tosi yllättynyt siitä, että se, ja siellä se onkin on ihan on niin, niin kuin Mä joskus tästä puhuinkin varmaan, että siellä on ihan kivat ne kaikki opasteet, että siellä on esimerkiksi siinä tornissa joka paikkaan niin kuin siitä ikkunalta tavallaan näkee, että mikä on tämä kaupungin mm. tässä näkee, jos se kautta suoraan eteenpäin, ja siellä on niitä sellaisia tauluja ja muutamissa saavisa tietoa. Mutta se on aika nopeasti katsottu. Oh. Mm -hmm. Kun muistaakseni se lippu on jotain 12-14. 15, 15. 15. on musta se Niin sillä pääsee sitten saman lippuun sinne kasvit jätä lisää. Tota... Ei kun mun mielestä siitä piti mennä. vielä lisää. No just vasta kävi sella. Joo. Jes. <laughs> <laughs> no joo. Mut soitetaan tähän väliin vähän Euroviisumusiikkia. Voidaan kohta puhua lisää Euroviisuista. Mutta laitetaan eka tää tota, Viron edustajan biisi. Jaa. Viroahan siellä tänä vuonna edustaa koittoa, ja Laura, heidän kappaleensa nimi on Verona. Ne toisessa semifinaalissa, joka käydään 11. viidettä, tiistaina on Eko semifinaali ja sitten torstaina toinen. Mm. Ja tässä Eko semifinaalissa se on muun muassa sitten Suomi, Ruotsi, Islanti ja Latvia. Tokassa oli viro lisäksi muun muassa Liottua, Norja ja Tanska. Ja sitten näitä, tota... Miten ne arvotaan ne vai miten ne jakautuu nämä päivät? Joo, siis ne päivät, nämä semifinaalit, niin ne arvotaan. Mm. Joo, Kuka muuten päättää? On... Se on joku jury. Eihän se olekaan mikään äänestys. Mun Evan, se on onkaan ihan puhelinen ihan äänestys. On. Siinä on mun mielestä puhelinen äänestys ja sit puolet tulee tuomari. Ah, tavallaan elkeä, se, onnäin, niin se, niinku mm. se on näin, mutta sitten varmaan voittaja äänestetään finaalissa. Se on ihan puhelimitsevää. Vai saadaanko vaan? siinä niitä tuomariääniä? Mä en oikein kukaan. Ei, ei, ei ennenhän. oli vaan tuomarit sit de <laughs> <laughs> Joo. Ei nykyään se on vaan puhelin, mutta tohon totta siis se semifinaali. Niistä tulee osoittua Joo. Ne käydään tänä vuonna Ukrainassa Kiovossa, koska viime vuonna Tukholmassa järjestetyissä kisoissa voittajana oli ukrainalainen Jamala, joka kappale 1944 voitti. Mä en muista tätä itse. Niin, sehän se oli niin kuin poliittinen kannanotto. Niin. Ja nythän samalla lailla, mutta koko Euroviisut alkanut taas tämmösellä poliittisella... <laughs> Kyllä, joo. Venäjän edustaja ei saa tulla niin se, ei ja saa se on tullut. pyörätuolissa, koska se on... Mitä esiintynyt Grimillä joksuu, näin. Täällä yeah. no, kuitenkin osallistui 42 maasta. Mä en tiedä, kai nyt on laskettu sitten kaikki, koska sinne finaalihan pääsee aina automaattisesti nämä isot rahoittajamaat. Yeah. Ja lauantaina käydään sitten 13.5. finaaliin. Yeah. Onko tämä teille mikään iso juttu? Ei, mikä enää. On enää. Se. Ei enää. Joskus ollut, siis no. kakruna oli. Joo, tota, minua vaan kiinnostaa ne, että millä tavoin kaikki maat valitse edustajansa sinne. Että ne ovat aika se erilaisia tapoja. Se, okay. no, no, te... no, siis se on niinku kiinnostavaa, että miten erilaisia valintaprosesseja. Kun niinku ruotsithan Melodiefestivaali no, on, on sitä vitskää, puolen mm. vuoden kestävää, megalomaaninen. rahaa. Kyllä, joo, kyllä. Joo, no. täällä Virossahan on se Eesti-laulu Eesti ja se on sellainen aika hillitty versio. Se, se konsertti. Joo, se joo. on niinku konsertti. Ihmiset kattoo telkkarista, puhelinäänestys. Mm. Siis se on Oisko... samantyyppinen kuin tämä meidän uuden musiikin Suomessa. Joo, joo, mutta se on niin isompi tää Eesti-laul. ihmiset, kun mä en ole esimerkiksi ikinä eläissäni kattonut sitä Joo. joo, mä edes tiedä. Niin koska aikaisemmin se on niin ollut muutaman vuoden vanha tämä Ja se oli sitä ennen ihan vaan euroviisut. Joo. Ja sitten se valittiin, se oli pikkasen erilainen prosessi. Siihen muun kutsuttiin näitä. Joo. Niinku, niin, niin olikin totii, muuten. Joo, joo. Ei kutsu, joo, mukaan. Joo. Ja sitten nykyään muun mielestä voi hakea ihan okay. Mutta tuo Saksassa on kyllä aika mielenkiintoinen. Se vaihtuu myös niin vuosittain. Mutta siellä on ollut nyt tänä vuonna semmoinen, että on niinku ollut kolme tällaista näytebiisiä. Sitten kuka tahansa, siis ihan kuka tahansa, kunhan nyt vissi on nyt saksan kansalainen, niin voi laittaa YouTubeen video, missä laulaa niinku valitsemaansa biisiä näistä kolmesta. Ja sitten niiden videon laikkien perusteella sitten valitaan se, kuka, joo, pääsee, niin kuin, kuka pääsee. Joo, ja sitten vielä... Siitä ei ole kuitenkaan takia, että tämä niin striimattu ikään Niin, tai vähän niin kuin jotenkin sillä tavalla, että vissiin niitä laikkeita ei jotain. Onko jännä, koska niitähän voi huijata. Okei, okay. ja sitten tota, sit vielä sillä että nämä kolme biisiä, mitkä oli, niin sitten siinkin on vielä joku tällainen saman samantapainen äänestys. Että mikä, että se, siinä on, on niin kuin, äänestys. Joo, eli periaatteessa nyt joku tällainen nainen voitti sen, niin kuin... Sillä perusteella, että hän on vaan laittanut YouTubeen videossa, on saanut hirveästi likeja, ja sitten se laulaa joku biisi, jota se ei valinnut. Ja, tuota, okay. näin Mutta onko tämä valittu samalla tavalla? Niin kuin ei, Se oli ensimmäinen kerta. kerta. Tali kerta. kerta. Joo. Ja Aikä. siellä vissi vaihtelee vähän vuosittain tämä valintaprosessi, mutta se oli jo no, erikoinen. Ehkä saksalaiset on rohkeita kokeilemaan, koska heillä ei ole ihan kauheasti sitä fiisu-menestystä, niin. Niin, tota... Uskalletaan testata vähän erilaisia juttuja Ja eikö ne ole niitä isoja rahoittajia kanssa, että ne pääsee toimi sinne ja. Ja. Ja. Ja. Samoin kuin teks on Ranska, Iso-Britannia Mä on tosi huono nais, mutta noin kolme mäkin Joo, joo, No niin, mutta tälleen näin mutta muuten olisi se varmaan ihan kiva katsoa, jos jostain mm. löytyy telkkari. Mä oon kattonut viisut Tii Ei. Ai, ihan joka vuosi. Ihan joka vuosi kun se on ollut olemassa. Jaa. Jaa. Mitä mä muistan niin. Mutta mä, hei, mä voin muuten kertoa sinulle, Siis pystyy, se tulee suoraan netistä. Joo. Mä oon kattonut sen netistä suorana. Worldwide, Wide <laughs> Wee, wee, okei, hyvä. Kiitos, Natsko. <laughs> Muistutit tästä. Olen muistanut olleeni osoitteessa, jossa ei ollut telkkari. Ja siis katsoin, ja. vielä, olisiko ollut jopa peräti Yle lähetys. Joo, Yle mm. on joo, näin. Ja. Ja. Ja. Ja. siihen tottuneen. No, niin. <laughs> Mut mä ajattelin tänä vuonna mennä, siis mun, mulla on useampi ystävä, joka on oikeasti Euroviisun faneja. Mm. Uh, mulla on yksi kaveri, on kirjoittanut, uh, naisia. Uh, yksi kaveri on kirjoittanut Radunsa euroviisuista. Oho. Se on, se on ja, aika paljon omistaa. Tuota, mutta sitten mulla on myöskin yksi kaveriporukka, joka järjestävät tämmöisiä euroviisuvalvoja. ovat no, usean, usean paljon vuonna järjestäneet. Ja, ja mä olen saanut kutsun sinne monen vuoteena, että mä en ole vielä kertaakaan päässyt paikan päälle. Mutta nyt siellä Suomen puolella? Ne on nyt Suomessa. Ja, ja tuota, mä olen vähän niin kuin menossa sinne. No niin. Täytyy nyt vain järjestää itseni sinne Suomeen ja tuota, Paikat, paikan okay. kunnalle. kunnalle et, tuota, <laughs> siitä on vähän matkaa, mutta... Ajattelin Miettelin vähän. Mut Eurovi... Eli se on ainakin katsottu siis Euroviisut. Kyllä. Ehkä tullaan itsekin tuo finaali katsottua. Niin. Tatoa... En mä niin semifinaaleja. Joo, ei. Osat hei, osat se on turhaa. Mutta jos, jos lapsena, mä muistan, että katsottiin joo, joo. Ja kyllä mun väliossa on kiinnostunut vaikka, että miten Suomella menee, no. niin sitten on mm -hmm. katsonut ne, mutta... Tota... Joo. Mitä luulette, pääseekö Suomi semifinaaleista eteenpäin? Mä en edes tiedä, millainen se kappale on. No me se... kuullaan sitä jälkeen. Okei. annin Kehu tuossa äsken. Joo, Kehu. Mia kehu. Minusta on ihan hyvä viisi, se on, on No joo, varmaan en ehkä sano mielipysyntäni Mä en, varmaa en mielipys, että valita, et kumpi, niinku, kumpi menee mieluun, tai mm. todennäköisesti minun mm. mielestä, että on Vira vai Suomi, eli mä Viroa veikkaan. Joo, joo, joo, joo. Niin, ja siis ihan senkin puolesta, että katsoin, että minkälaista yleensä menee, että ei ihan tällaisesta objektiivisesta. Joo, joo ei, mutta just se tavallaan, että mikä on niin Euroviisuihin. Jep, jep. Minun Euroviisun mielestä vielä, kun... kun tuota, Silloin kun minä olin lapsi, niin ei ollut semifinaaleita mm -hmm. ja, ja tota, sitten sama kun se tuli telkkarista, niin se lähetys tuli myös niin kuin Ylen radiokanavilta mm -hmm. ja, ja kun ei ollut sitä nettiä, mistä sä voisit jälkikäteen mm. kuunnella niitä musiikkia, niin sit mulla on aina se c setti tyhjä C-kasetti ostettiin ennen ja sit se, siihen liittyy niin vahvasti siihen Eurovision katselu katseluana se, että sit kun se alkaa se kappale, mä juoksen sinne ja painan sitä play ja recordia yhtä aikaa, näin, ja sitten ja sit taas niinku pause, sit taas katotaan taas, sit juostaan taas sinne, mä muistin, mä sellaiset lasikaapit vielä, missä meni Hifiit, hifi, hifivenhkeet oli ja sitten taas niinku pause pois. ja, ja Sitten mä niinku nauhoitin <laughs> C-kasetille ne kaikki Biesit, biisit jo. ja sitten sitä kuuneltiin. Joo. Mm -hmm. Näköan no, oot, kun sitten voi mennä sinne internet Joo, World Wide Web. Kyllä, we, we, we. <laughs> ja, <laughs> vain spotin voi tulla, nämä no kaikki biisit. On no. jo. Siinä <laughs> on kyllä. On no, jo varmaan joo. Mutta siis tämä oli aikana C-kasetit ja minä. Joo. <laughs> Mutta ei kun ollaan tää Suomen ja. biisi Se on Norma John Ja tässä on muistaakseni mies ja nainen duo, mutta vain aina laulaa ja, John on ihan hiljaa John on hiljaa Ja <laughs> <Inno utatkaa. mies. laughs> koppolen nimi on Blackbird Blackbird, blackbird Don't sing to me Don't sing below my window Fly somewhere else don't the me Don't sing below Katsotaan vähän tänne internetin ihmeelliseen maailmaan. Uh, YouTube, mitä mieltä olette? Käyt, käytättekö paljon YouTubea? Mitä, mitä katsotte sieltä jos katsotte? En, en käytä, mutta tiedän ihmisiä, jotka eivät voi nukahtaa katsomatta niitä hemmetin YouTube-videoita <tos> ja dokumentteja. Sitten jos sä vielä elää semmoisen ihmisen kanssa, niin Teikäs pieni sanoo, <laughs> joku runa <sana. laughs> tota, Olen mustasukkainen YouTube-videoilla. <laughs> <Okay. laughs> ai ai. No siis mä katson jonkun verran vlogeja, mutta mä pikkuhiljaa ehkä... Mä ymmärrän, mä oon nyt paasunut aikaisemminkin varmaan teille, että mä ymmärrän, että se on niinku uusi vihdaan muoto. Mutta jollain tapaa mä kuitenkin ärsyttää hirveän paljon se koko ilmiö. Että siihen liittyy moneseen, jos ajattelee ihan. siis niinku tota vlogimaailmaa ja sitä kun nää vloggaajat, josta säkin varmaan tuossa kohtaa puhut, näyttää tietynlaisen puolen itsestään ja siitä jää pois kaikki se tylsä. Siitä elämähän näyttää hirveän mielenkiintoisesti. Kun nuoret kattovat näitä YouTube-videoita, niin musta tuntuu, että maailmankuva jollain tapaa vääristyy. Nythän se maailmankuulu vloggaaja oli Suomessa se, joka teki sen joulupukki lentää, Kevin. Se on niin ja se pyörii. Joo, ja hänhän pyörii Dudsonien kanssa. Joo. Tämä, tämä uutinen kyllä ylitti minun uutiskunnissaan. No, On no toi jännä, kun siis tiedätte varmasti Justin Bieberin. Ei tiedä. Ai Mutta se kertoo ajan halina. <tos> <tos> okay, <kun kokkaan> <tos> Ei. se Ei Mutta Justin Bieber nousi suosioon nimenomaan sen takia, että laittoi YouTubeen laulunidioita. Ja Robin myös. Robin, Robin, niin. myös. Mm -hmm. oh, no. Mutta Justin Bieber oli niinku eka tämmöinen. Se, se, se eka, niinku eka tämmöinen. Eka no, Joo, jo joka on noussut. Se. se otettiin vähän niin kuin sillä tavalla, kun nythän se on ihan perus, että hmm. joku youtube star hmm. nousee hmm. jonnekin doodzoneiden hmm. tai niinku vielä niinku korkeimmille paikoille tässä mediaalassa. alassa Mutta se oli niinku ihan eka ja Sitä ei otettu melkein tosissaan, kun kaikkea sanoi, että on joku youtube hmm. Hmm. No Paljon sillä keisillä Oliko sillä ainakin neljä miljoonaa seuraa. Uh, on nyt seitsemän miljoonaa. Se on siis, seuraava. Mm -hmm. Mutta siis tässä on siis juttu on se, että viikko sitten, mä en tiedä kukaan keisiin niistä. Uh, mutta tämä tosiaan ylitti Suomessa uutiskynnyksen ihan joka rintamalla. Siis, siis, siis. mä olin, nyt, anteeksi mä keskeutän siis minä, minä mulle tää nimi, tämä keisi oli vieras, mutta siis mä kyllä sen harvat kerran, kun olen katsonut, mitä joku katsoo YouTubista, niin mä olen nähnyt sen lentävä joulupin. Video. Se oli leviä tehty ja Kuka on, se ei päässyt missään muussa maassa tekemään sitä. Joo, Suomessa ei saanut luvan. Mutta tämä, oli, tämä on siis sitä jännä, jännä tyyppiä, että mäkin itse asiassa olin nähnyt hänen videoitaan, Minä en vaan tiennyt tätä nimeä, mutta niin kuin että... Ähm, Lopuksi, siis viime viikonloppuna hän, hän kävi uudestaan Suomessa, hän kävi alkuvuodesta Suomessa ja sitten hän kävi ää, nyt viime viikonloppuna. Oliko loppu... se muuten niinku kutsuttuna Pim... vai halusin hän ihan itse? Hän tuli ihan kutsuttuna, hän oli esiintymässä puumassa sekä PING-festivaaleilla että FUM-festeillä Helsingissä. Niin hän oli kahtena eri päivänä Helsingissä puhumassa, niin hänet, hänet tänne sitten kuskattiin. New Yorkista, eli hän on siis 36-vuotias amerikkalainen YouTube-tähti. Perheen, perheen isä, mutta niin siis Se on ollut lapsi. Se oli minusta myös mielenkiintoista. Siis mä, mä viime viikonloppuna niin oli nämä festivaalit, ja sinne osallistui tosi monta sellaista bloggaria ja, ja niin kun Suomen no mediaala ihmisiä media tosi monet. Ja mitä mä seuraan muualla sosiaalisessa mediassa. Mä oikeastaan YouTubeha. Käytän. Mä kuuntelen sieltä Taylor's 50, koska häntä uh -huh. hän ei ole Spotifyssa, uh -huh. niin aina on synkkiä salaisuuksia. Uh -huh. tota, ähm, en ole sitä YouTubessa ikinä käynyt, mutta niin nyt mä jotenkin sit törmäsin kaikkien muiden somekanavien kautta siihen, että ihmiset, joita mä tavallaan seuraan, niin he oli siellä ihan täpinöissä, että Casey Neistat on Suomessa ja he haluavat fanikuvan ja ne oli niin kuin ihan pähkinöinä sieltä kaikki. Ja mä olin vaan se, että, että ketä, ketä nää fanittaa, että ei mulla hajuakaan, ketä tämä on tää tyyppi. Ja nyt sä oot siinä loukussa. No nyt mä oon vähän itse siinä loukussa. Eli mä päätin ottaa selvää, että kukaan Casey Neistat, ja aloin katsomaan hänen videoitaan ja mä olen nyt tässä muutaman päivän vaan katsonut no, hänen videoitaan. Hänen, mun alkuperäinen ammatti oli aika semmoinen Seksitön ja sitten jossain vaiheessa vähän keksi vaan tämän, mutta no, saanpa mullekin hei toivoa, että Casey 36 perheenisä. Haluan, että säkin alkaa nyt tekemään. <lantti> Mut, Joo, on Mut, siis... en vielä että mistä, pitäisi munkin roikkua jonkun leijan kylissä. Mutta Casey siis hän, hän on tuota, tehnyt koko ikänsä näitä videoita ja, ja tavallaan hän on sinun kertoja joka, joka käyttää vaan tätä, niin videokuvaa. Keinona. Ja hän on ehkä näitä ensimmäisiä, jotka on oikeasti julkaissut näitä tämmöisiä päivittäisiä videoblogeja ja sitten tehnyt siitä semmoisen menestyvän uran. Hän itse sanoi, että tämä ei ollut mikään, mikään tietenkään suunnitelmallinen, vaan tämä on ollut luontainen kehityskulku, miten tämä on. Mutta se on sitten tietty miten kukakin sen itse tarina kertoo. Mutta sehän on, että hän on lahjakas kertomaan tarinoita. Hän selkeästi hän ei ole ikinä opiskellut alaa eikä... eikä niin kuin, ähm, Vähän itse oppinut tekijä. Eikä, ja tosiaan kun tekee YouTuben kautta, niin ei ole sellaista suurta taustatiimiä, että hän aika paljon tekee yksin. Ja hän ilmeisesti tekee todella paljon töitä, että vähän tuntuu välillä, että liiankin paljon. Että hän esimerkiksi uskoo siihen, että neljä tuntia unta riittää, kun hän urheilee joka päivä kaksi tuntia, niin sillä sitten jaksaa. No, keisi niitä siis videoita. Tämä siis seitsemän miljoonaa seuraajaa on ihan hirveästi. Ja ymmärtääkseni suurin osa on nuoria. Se on tavallaan vähän pelottavaa ajatella, että kuinka paljon niin kuin, valtaa mm. mie ja mielipidevaikutusvaltaa näillä Se on. Näillä on. Joo. Mm. Ja se on jännä, että tässä rikotaan vähän semmoista tavallisen mainostamisen rajaa. Totta kai tämä Caseykin on tehnyt paljon, tai itse asiassa niin paljon, mutta isoja kampanjoita, että hän tekee firmojen kanssa yhteistyötä. Ja yksi esimerkki näistä onnistuneimmista hänen kampanjoistaan on Nikein kanssa tehty tämmöinen filmi minkä itse asiassa mä olin nähnyt sen aikaisemmin. Mä en tiedä, että se on hänen tekemänsä, mutta mä olin nähnyt sen, se oli lähti muutama vuosi sitten tosi kiersi, kiersi sitä oikein urakavaa. Ja mä katsoin sitten tämmöisen videon tästä, sen, tämän videon tekemisestä. Hän kertoi, että, että hän oli tehnyt Naikin kanssa sopimuksia kolmesta videosta, joista kaksi ekaa hän oli tehnyt vähän tavallaan sopinut Naikin kanssa, että mitä hän mitä niissä hän tekee. Ja sitten kolmannen, hän oli vaan päättänyt, että, no, että hän on tämmöinen Nikein antama rahasumma, mikä on tarkoitettu tämän videon tekemiseen, hän lähtee kaverinsa kanssa matkustamaan ympäri maailmaa, kaataan miten pitkään rahat riittää ja, ja kaataan mitä materiaalia he saa kuvattua sen aikana. Ja sit he reissas kymmenen päivää ympäri maailmaa ja tulivat kotiin, ja sitten heillä oli 40 tuntia materiaalia, että mitä sit tehtäisi, mainos pitäisi tehdä. Et se luvattiin tehdä ja rahat on käytetty. Ja Sitten hän te, koosti niistä semmoisen Make it Count videoon, joka lähti onneksi, sit hänen onnekseen leviämään. Sitä on katsottu nyt 25,5 miljoonaa kertaa. Ja ainakin hän sanoo omassa videossaan, että, että naikin kanssa ei ollut sopimusta, että hän saa tehdä tämmösen, hummata kaikki rahat reissaamiseen, mut mä luulen, että Nike kyllä hyötyi tästä aika reippaasti, kun, kun tuli tämmöinen niin kun, ää, tätä on kehittu, että on yksi maailman parhaita tämmösiä brändäysvideoita, markkinointitempauksia, mitä on ollut, että, että siinä saatiin yhdistettyä sitten hyvät ja huonot puolit. Mut, Myöskin tää on jännä, että sit, kun on tekemisissä tämmösen brändin kanssa, yleensä mä oon tottunut siihen, että jos, jos julkiksi tekee yhteistyötä jonkun tahon kanssa, niin ei ikinä sano yhtään pahaa sanaa siitä sponsoristaan. Ja tosi usein se menee silleen, että kun ne rupeaa siihen niin saattaa antaa niinku valmiiksi, että sun pitää sanoa nämä mm. jutut tässä videossa, ja jopa ehkä niinku näillä sanoilla, varsinkin mm. blogeissa, kun mä sitä, siis kirjoitustekstissä, mm. että sinne on niinku sanottu, että, että okei näitä asiat pitää niin tuoda mm. ja tuo tällaisia, tällaisia kuvia tämän yhteyteen tai muuta. Mutta sitten esimerkiksi nyt kun mä oon näitä videoita, missä Casey käyttää esimerkiksi Nike-lenkkareita tai hän kertoo, että hän käy lenkillä, niin hän harrastaa juoksemista ja hän käy muun muassa maratoneja ja juoksee ja sitten seuraa, niin hän käyttää Nike, tai ainakin silloin käytti naikin tällaista palvelua, millä seurataan sovellusta, millä seurataan niin lenkien pituuksia. Niin hän itse asiassa haukkui suoraan, että hän ei kyllä tätä sovellusta suosittele kenellekään. Tämä on ihan susi huono eikä toimi yhtään ja pätki, ja niin kun, että mm. että käykää lenkillä ja seuratkaa lenkien pituuksia, mutta alkaa käyttää naikin no, tuotetta, hän on tavallaan jo siinä asemassa, hän pystyy sanomaan tuollaisia ja tavallaan... Toikin on katon mainostelun. Totta kai no. se on, totta kai se on, kun hän vaan Ei, sanoo... En mä haluaa riittää. olla mutta onko siellä keisillä joku sanoma, mitä se tuo vai se juttu, minkä mä luin, niin, että sulla oli vähän tämmöistä... Doodson-tyyppistä, että se teipatti johonkin avoautoon kiinni ja sitten ne ajoi ympäri... Joo, kersiä. mä, mä katoin sen ja että se, se, ne hävetti niin paljon. Mun mielestä se, se Doodsonin juttu oli tosi huono. Se oli tylsä ja se ei toiminut eikä se mun mielestä ollut ihan Casey-näköinen. mitä se siis tekee? Niin kun, onko se, se tykkäytä muuta? Joo, puhutaan? se on tosi aktiivinen. Se kertoo, äh, se kertoo tosi henkilökohtaisia asioita hänen sit perheestään ja parisuhteestaan. Ja tavallaan äh, hän kertoo tämmöisiä... Kertoa, hän siis hän oli mennyt kuvamaan myös tyttärensä syntymän. Onko tämä se tyyppi? On. Okay. No nyt niin, seuraava no. video sitten. Mä näin sellaisen, mutta ei siellä ollut se, että mistä systyt salista mitään kuvia. kuvia että se oli okay. Okay. Näin, mä en no. tiedä. No. Hän testaa, testaa tosi paljon kaikki uusia juttuja, että hän muun muassa mm. lentää aina, tai niin kuin, että hän saattaa hän tekee toisinaan Lentoyhtiöiden kanssa. Tuota, Ei, se testaisi niitä juonityötä. Ykkösia. No tuota... siinä voisi olla mulle. Joo. Uskut <laughs> <laughs> <joko>. tavallaan, että <laughs> hänellä on siis ihan päiväduuni, mitä hän, hänellä on oma yritys. Ja, niin kuin, ja kun se myi sen. myytiin mm. CNNlle, mutta kuitenkin, hän tekee siis päivätyöksi jotain muuta. että sitten on tää, tää videoblogi nykyään vähän siinä rinnalla, mutta en sit tiedä. Voisitko no, sanoa, että sä, minkä sanot, minkä. sä rakastunut keissiin, No ei. Mä voisinko kyllä kyllä. sanoa, että mä kyllä tavallaan siinä mielessä, että, että, että nyt, nyt mä vähän ymmärrän, minkä takia niin tämä someporukka oli ihan pähkinöinä, koska mm -hmm. niin kun, Tavallaan mä näen ehkä, että et tämä on aika semmoinen esikuva monelle, mitä monet ehkä pyrkii, että he jonain päivän mä haluan tehdä yhtä hyviä videoita kuin toi tekee Casey's in Casey niin, paikalla Niin, niin just mm -hmm. Että tavallaan en välttämättä ehkä halua sellaista hullua elämää, mitä hän elää, mutta tota, niin kun, Joo. Joo. Kyllä mä suosittelen. Ne on laadukkaita ja hyviä juttuja, mitä hän on tehnyt. Olen jaksonut aika monta päivää tässä nyt katsoa. <laughs> Miia pyörittelee silmiä. <laughs> Onko se jotain Casey Musaa? <laughs> <Laulaatko se> myös? <laughs> Ää, ei ole Casey ähm, mutta Tästä piti vielä sanoa, että siis Casey Neistat ei loppujen edes YouTube-maailmassa ole. Siis hän, on, hän on iso mutta on iso mu merkittävä tällainen, mutta ei hän ole niinku niitä suurimpia no, vaikuttajia. Että hän, hän, hän ei hyvä. ole edes top 100. Youtuben seuratuimpia olisi ollut Top 200-joukossa niinku just ja just tällä hetkellä, että siellä on niin paljon isompia Kuka siellä niinku on seurattu. Siellä on, se, siellä on, se, ruo on ruotsalainen ja Joo. PewDiePie, äh, joku tämmöinen, 54 miljoonaa seuraajaa Hän, niinku, Ei, mitä hän tekee peli, pelivideoita ja, pelivideoita. Peli ja hän pelaa ja, ja kommentoi sit... niitä Mut siis toti peli viitosti on niin se, jo, se on iso se myös iso ja Suomessa niin, si niin. Joo joo joo kaikki on varmasti. Jo. Niin niin jo, se on jännä, okay. mutta niinku, ruotsalainen hän on aivan aika tosi nuori. Nuori tyyppi. Ehti jo kerran lopettaa mm. uran. <laughs> Ai. Niin, Comeback <laughs> no Mutta niin. no niin. Mut tota mä ajattelin että voida tähän kuunnella seuraavaksi Kaigo ja se Se on joo. Mm. Ei lain ei. Niin.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 ja YouTubesta niin nyt vähän tällaiseen perinteisempään teemaan, eli kirjavinkkejä nyt kun kesä on tulossa. Joutuu ja... vielä ihan niin kuin kääntää sivua. Just! No, Saan nämä varmaan kirja e kirjanakin jos se sitten hyödyttää toisia enemmän. Mutta siis mulla on kaksi kirjaa, joista mä, voisin, mä haluaisin vinkata. aika saman aika samantapaisia. Molemmat on niin kuin nuoren naisen näkökulmasta. Ja nämä nuoret naiset, toinen on kotoisin Kambodžasta ja toinen Iranista. Otetaanpa tämä Kambodja eka, tämän kirjan nimi on First Day Killed My Father, ei ole käännetty suomeksi, ja tota, kirjailija on tämän nimi, ja... Kuuloisi semmoinen kevyt kesälukeminen. <tos> siis molemmat kirjat sellaisia, että mun mielestä niin kaikkien pitäisi lukea, on niin vaikuttavia teoksia. Mutta Lungungista. Hän on siis syntynyt Kambodjassa vuonna 1970. Tai tässä oli vähän sellainen juttu, että hän ei oikeastaan tiedä tarkalleen. Että se on vasta niin kuin päätetty tavallaan se suurin piirteinen syntymäaika hänelle. Koska hän on paennut Kambodžasta Vietnamin ja Taimaan kautta USAan, ja silloin kun he pakeni sinne USAan, niin piti laittaa joku tota, syntymäaika siihen. Sitten hänen veljensä, jonka kanssa pakeni, on vain niinku arvioinut, että okei, suunnilleen 1970 on, ja tota, sitten on laittanut sen Kambodjan vallon alkamispäivämäärän eli huhtikuun 17. sitten hänen syntymäpäiväkseen, vaikkei siitä ole mitään tietoa. Hänellä on vähän keksitty syntymäpäivä, mutta suunnilleen ton ikäinen ihminen on siis kyseessä. Ja hän siis pakeni sieltä Kambodjasta, kun Khmer ruusin vallankumous tapahtui niin kuin vuonna 1975 suunnille. Puna, puna Khmeri on Suomessa. Okei, okay. no niin. <hysy> Hyvä, tuli tämä suomenkielinen termi kanssa tähän. <hysy> Natskunnan selkeästi tarvitsee lukattaa kirjaa. <hysy> <hysy> Tietää, joo. Jo. Puna siis tosiaan, Ton tuon Oletko? En ole käynyt. Niin, niin, tota, mutta tuon puna meidän mm -hmm. valkomuksen aikaan siis kuoli tuota, kaksi miljoonaa henkilöä tuota, siellä Kambojassa. Ja Eka tapettiin kaikki niin kun, koulutetut ihmiset ja valtiolla töissä olleet ihmiset, eli esimerkiksi kaikki lääkärit ja, ja lakimiehet ja kaikki niin kun, koulutetut. Ja ei niin tarvinnollis olla koulutettu riittiä. tai oli esimerkiksi silmälasit ja päätettiin, että okei, hän on varmaan fiksu tyyppi, jotta ei jäisi mitään pääomaa maalle. Ja just, just, just nimenomaan. Ja, tota, ja sitten loput kuoli sitten nälän hätään noista kahdesta miljoonasta. Ja Kambodžahan oli siis joku kahdeksan miljoonaa ihmistä, eli se on niinku ihan merkittävä osuus niinku siitä kansasta kuoli silloin. Ja tota, tosiaan siellä oli sellaista kommunistista periaate, että ne halusivat tehdä sellaisen puhtaan ö, agronomisen yhteiskunnan sinne, jossa kaikki niin kuin kasvattaa, ruuat, kaikki jaetaan ja sitten hops hops ei riittänytkään ruokaa kaikille kun piti lähettää Kiinaan sitä ruokaa, niin ruokaa ja sitten tosiaan kaikki kaikkien hiukset leikattiin, kaikkien piti pitää mustia vaatteita mutta takaisin tähän kirjaan siis, niin tämä kirja kertoo noista ajoista, koska tämä Lung on ollut viisivuotias tai noin viisivuotias, kun, kun hän on asunut ensin, kirja lähtee liikkeelle siitä, että hän kuvailee elämäänsä Kambodjan pääkaupungissa, Phnom Penhissä, onko sillä suomalainen nimi no, kanssa, natsku pudistelee päätään, päätä, mutta siis Phnom ja siellä esimerkiksi kuvailee sellaista, miten käytiin ostamassa äitin kanssa, käytiin shoppailemassa vaatteita ja miten hän sai, hänelle tehtiin punainen mekko niin kuin uuden vuoden juhliin ja hän pyskarkkeja, että saako nyt, saako nyt karkkeen, tälleen näin. Ja Sitten kun hän oli noin viisi nämä Punakmeerin joukot tuli sitten pääkaupunkiin ja sieltä sitten paettiin erityisesti, koska isä oli ollut niin kuin, valtion, valtiolla töissä ja myös. Niin kuin, tärkeä, niin kuin noissa sotilas, mikä tuo on siis armeijassa ollut tärkeä, just, just tärkeässä asemassa. Lähti siitä liikkeelle, sitten he kävelivät, oliko se joku 11 päivää karkuun sitä, kantoi kaikki mitä oli, ilman kenkiä suunnilleen käveli siellä, ja tota, sitten päätyi jonnekin tällaiseen yhteismaatilaan asumaan. Ja sieltä sitten heidän perheeseen kuuluu seitsemän henkilöä, ja kirjan lopussa oli sitten molemmat vanhemmista, pikkusisko, iso sisko, joo, nämä oli kuollut ja kolme sitten sisaruksista jäänteluaan. Ja, ja sitten he kaikki kuitenkin vähän kans niin eros sen kirjan aikana, löysi yhteen taas ja sitten vanhin veli otti sitten tämän nuoremman elossa olevan siskon mukaansa sinne Vietnamian tai maan kautta Amerikkaan. Ja tämä on niin siitä nuoren tytön näkökulmasta sitten kerrottuna Kirja, tosi. Tosi vaikuttava teos, niin kuin suosittelen, että jokainen lukis sen. Tämä oli sillä, että mä lainasin kirjan ekan mun kaverilta. Nyt mun isä on lukenut sen, mun veli lukee sitä parhaillaan sitten. Meidän ystävä ottaa sen sitten sen jälkeen, että tosiaan kaikki, kaikki me on te me Ehkä tekin saatte me sen te sitten. Te odottaa, se. On. Just se kiertää koko Suomen ja koko Espoon tuolla. Joo. Ja sitten ehkä joskus saan takaisin, se webistä voi tilata. Ehkä, he, <laughs> ehkä. <laughs> joo. Oliko se totta kirja. Yeah. First they killed my father alone. Olikseen kirjan. mäes kirjanas suhteen. Oli. Tosiaan sitten tästä vielä kirjailijasta itsestä. että sitten kun hän on paino sinne Amerikkaan, hän on ollut noin 11-vuotias ja mennyt kouluun ja siis sitten yliopistoon ja sitten ja niin just jopa yliopistoon mennyt. Ja oliko se peräti opiskellutkin jotain Englannin kieltä tai niin kuin Englannin kieltä ja kirjallisuutta eli niin kuin erittäin Hyvin myös kirjoitettu kirja, ei niinku pelkästään ei ollut just, mm. vaan että se oli niinku kielellisesti myös hyvä teos. Joo. Tällainen oli ensimmäinen. Toinen on vähän niinku saman tapainen, mutta itse asiassa nyt ei ole kyse kirjasta, vaan sarjakuvasta tai sarjakuvakirjasta. Tapettiinko ketään? Kyllä, sekin on, se on sellainen. sellainen. Joo, tämän, tämän sarjakuvan nimi on Persepolis ja sen on kirjoittanut Marianne Satrapi. Ja Marina Satrabi on syntynyt samoihin aikoihin kuin tämä Lungung eli vuonna 1969 ja Iranissa. Eli jos tietää historian hyvin, niin hän on siis myös elänyt nuorena Iranin vallankumousaikaan ja muslimivallankumousaikaan. Ja tota, hän eli siis Iranissa... Eli no, joo eli teiniikäiseksi asti sitten ja hän oli niin kuin aina käynyt ranskankielistä koulua siellä Teheranissa ja sitten, tota, sitten teini sitten hänen vanhemmat päätti, hän oli vähän sellainen rebel niinku puhu vastaan opettajille ei suostunut pitää puntua tota huntua päässään ja tämmöistä niin vanhemmat sitten että et pitäisi varmaan lähettää täältä jonnekin muualle niin kuin jotain sattuu niin he lähettivät hänet sitten Itävaltaan ja siellä hän sitten eka asu tuttavien luona sitten Nunnien luona ja sieltä hänet aikaan pian heitettiin pihalle ja sitten on ihan teini-ikäisenä opetellut yksin eloa. Siis tämä on sarjakuvakirja? Joo, tämä on niin sarjakuvakirja. Ja se on hän, hänen kuvittamuksen? Joo, eli tosiaan sitten tota, kävi lukion siellä itavallassa loppuun raskankielisen lukion. Sitten halusi tulla takaisin Iraniin ja opiskeli itse asiassa Iranissa niin kuvittajaksi. Ja tota, sitten sen jälkeen mutta hän on niinku palannut Eurooppaan, asuu edelleen Euroopassa, niin kuin asuu Lungun, edelleen Amerikassa. Ja tota, kirjoitti niinku oman kerran tämän niinku sarjakuvan kautta. Eli Pirsiä kirjoitti niinku sen. Ja, tota, joo, ja se niinku tavallaan se koko elämänkertan keskittyy siihen Iranin vallankumoukseen, mitä niinku samaan aikaa tapahtui ja millaista oli muuttaa sieltä Eurooppaan ja millaista oli erityisesti tulla takaisin sieltä oikein mielenkiintoinen kanskirja sekin. Ja mä itse luin sitä tällä hetkellä virroksia. Mä en ole ikin hiffannut, että sarjakuvathan on parhaimpia tapoja oppii uutta kieltä, koska siinä on ne kuvat, mitkä, mitkä tukee sitä. Että et jos ei tiedä tai sanaa, niin sen aika helposti osaa päätellä siitä kuvasta. Niin ihan tällainen kielen opiskeluvinkki, en koskaan ennen no, niin mikä mikä on Joo. Tota, Mikä on se kirjakauppa, mistä saa tämmöisiä sarjakuvia No siis toi, toi, tota, toi Persepolis on siis käännetty tosi monelle kielelle. Tuon Lungin kohdalle ei ole ihan niin, että se ei, se ei ole esimerkiksi käännetty suomeksikaan. Et se on ihan niin kuin muutamalle kymmenelle Persepolis. Sitten on tehty elokuvakin ja se on niin käännetty tiiäksä, kaikille kielille, se viroksikin, niin, niin että mitä tahansa. Niin, mutta siis tavallaan, mistä sä täältä ostat? sarja, kun mä en tiedä yhtään mistä sä olisi niin laitettavaa tota, se, se, siis niinku niinku mm. se on siis kirja. Niinku mm. ihan... Se siis on siis ihan... Kirjastosta. Kirjastosta. Joo. kirjastosta. Joo. Joo. Okay. Eli se on ihan kirjastosta. Mulla tuli näyttää, saataisiin olla. Se on. Hmm. on iso valikoima ja toinen Se on aika kuulossa. Siitä on siis tosiaan tehty elokuvakin ja kaikkea. Itse asiassa tosta Lungungin teoksesta tehdään myös elokuva, jossa on hänen yksi parhaita ystäviä, niin on joko tuottajana tai näyttelijänä tai molempina, Angelina Jolie. Mm -hmm. Tämmöistä ne. Olen Iranissa käyneenä. Joo, mm -hmm. niin, niin, kom, En kommentoi tuota kirjaa, mutta kommentoin niin iranilaisia ja siis hirveän sydämellisiä ystävällisiä mm. siellä oli. Ja varmasti ne, vaikka väkin joudun siis peittää pääni mm. ja kyynärpäitäkään ei mm. saanut näyttää ja, ja mm. ei vielä nilkkoja Ja, ja mm. vaatteet pitää olla löysiä. Varsinkin kun se menet tehdään niin ulkopuolella, niin kyllä ne varmasti kuitenkin aina vaatteista tunnisti, että, mm -hmm. että ei ole paikallinen. Hirveästi tultiin juttelemaan ja monet ihmiset kutsui kotiinsa ja todella niin vieraanvarasta. Sitten kuluen, joo, niin. sit oli sellainen hauska juttu, jäi mieleen, että nythän siis on rajataan, auen, että siellä on rajataan auannut, että siellä tilanne ihan toinen, mutta nyt me puhutaan ajasta kymmenen vuotta sitten. Niin kun ei siellä saanut Coca-Colaakaan, niin sitten kun sä tilasit Coca-Colaa, niin se oli niin Coca-Cola, mutta sitten siinä saattoi lukea joku Coca-Hola. et se oli niiden... Ja sitten ihmisillä saattoi, että kun niillä oli niitä kaapuja päällä, mm. ja sitten ne haluat leikkiä, että se oli joku merkki, niin oli jostain saanut joku merkki, niin sitten siihen oli ommeltu joku Versaachi. Yhdellä oli, mutta se oli kaikista hauskaa, niin sillä oli Shell. Sä ajattelin, että se joku hieno vaatemerkki, niin Shellin logo tuossa oli. Joo, joo. Aika muista. Mutta joo, mutta se on... Näin, tietysti kun sä synnyit sinne, se on eri asia, mutta mm -hmm. se, että mä olin siellä pari viikkoa. Mm -hmm. niin se on rankkaa olla mm -hmm. hunnutettu. sähneet et saa katsoa mm -hmm. ketään niin miestä joo. silmiin. Ja sitten kun sä syöt, niin sun pitää olla se huivi päässä, ja sä katselet vaan koko ajan sitä sun lautasta. Mä, mä koen sen henkisesti tosi rankkaa. Siis se on. Mulla oli pelkästään juukissa, kun piti pitää niitä mekkoja. Niin. sekin oli, niin voi antaa auto armiassa, jos ei saisi katsoa ihmistä silmiin. pitää pää päivä Ja siellä jalkan. on kuuma. Siellä on kuuma. Siellä on tosi kuiva Joo. kuuma ilmasto. että tota, mutta siellä se on maa, jossa on, on upea mm. historiaa. Siellä on todella todella paljon nähtävää, että jos Joo. vaan uskallatte minä niin ehdotan tommosti Suomeen että lähte. Olet Kambodžassa. Olen. No niin, kerrotpä vähän siitäkin No, so, so, kävin se on siellä? siellä on muuten näitä siellä on näitä miinaongelmia unnut. On Joo, ne on jo ja se, ne punaiset. Ja kävin me siellä. Ja. Me... Askar, nyt katso ankar, Ankar. joo, missä Angelina on joo. sen leffansa teki, joo. missä se on kuvattu. Joo, joo siellä on kaunis luontumusta. Joo. Hmm. Ja sitten siellä on se. Joo. Kävitkö huono. siellä ää, pääkaupungissa? kävi? Ja kävitkö se siellä Killingfieldseellä? Kävin. Että siellä on joku aika paljon samoja teemoja, mitä varmaan tossa kirjassakin on ollut. Joo. joo. Tällaista, mutta kun tosiaan puhuttiin tuosta iranilaisesta teemoista ja kirjasta, niin, niin, niin soitaa vähän ironilaista musiikkia. Itse asiassa artisti on ruotsalainen, mutta tämän Marianne Satrapin tavoin muuttanut nuorena Ruotsiin. Ja tota, hänen nimensä on Arash ja tässä bisissä on mukana myös featuring Helena ja nimi on One Day. Tosi improvisoidaan, niin mulla heti mieleen, että muista tekstejä, mikä mun tämä uuden vuoden lupaus oli. On täällä myös radiossa huudellut. Ei, kyllä muista. No, mun uuden vuoden lupaus oli, että mä aloitan teatteriharrastuksen. Niin olikin. Mä oon nyt mennyt, ja mä en hirveästi ole tykännyt improvisaatiosta, mutta mä oon nyt mennyt improvisaatioryhmään. Se, se on joka lauantai, ja nyt mä niinku huomasin, minkä takia mä tykkään siitä. Se on niin paljon vaikeampaa, kun sä <laughs> niinku et saa vuorosanat eteeseen tälle. Onko se viroksi? se englanniksi, kyllä. Okay. Et jos kiinnostaa tulla mukaan, jos kuulijoita, tai kuulijoita ei. kiinnostaa tulla mukaan, niin. Laittakaa viestiä, Sinne siellä on tilaa ryhmässä ja mukava opettaja. Siinä, mukava siinä voi Genia. olla aika paljon mm -hmm. omalla lailla, kun joudut mm -hmm. yep. tavallaan. Sulla ei ole nimenomaista suojaa. Yep. Mitä? Rakentaa sen. Aivan siinä. On the spot. Joo. Joo. Tällaista näin, mutta mitä teille muille? Lähipäivien suunnitelmiin kuuluu matka ensimmäistä kertaa on Lasnamäelle. No. No. Aikaan ai, okay, se ihan... Ootko pakannut jo? Aion ai, mennä Lasnamäelle Motonettiin. Okei. Okay. Mä oon Kun... ollu siellä. Sä oot ollu julkapaikassa. No. Sä oot ollu Kampojaassa. Ja... ja Iranissa, ja Hasrapainotonissa maailma on ja maailmaa mä... nähnyt tänä. Kyllä. Kyllä joo. Ja, mun, mun kuulokkeista katkesi johto ja Mun tarvii ostaa uudet ja mä, <laughs> mä, mä että mm -hmm. et, et et jos mä haluan ne saada niinku Suomen hintoihin. Elektroniikka on yllättävän kallista virossa. Et siis Suomesta saa halvemmalla. Joo. Niin... Ihan niin... kodin koneetkin on täällä usein niin, mutta, mutta löysin, että lasnameen Motonettissa löytyy just mm -hmm. ne mun kuulokkeet. Niin, ja hieman Olen No, öskitämme yhdistelmästä joo. tätä, että mä menen vähän seikkailemaan oikeena no, kädyn niin. lasnamäellä, niin aika hurja veto. Sinne mennä. Mutta tuntuu, että mä. mä en voi kertoa mitään, mikä ylittäisi. Yrittää ensi viikolla uudestaan. Kyllä jo. Olen kerran siihen mennessä riittävästi kokemuksia, jotka ylittäisivät Mä an, tota, tällä kertaa ollut dieselitusti niin minä sano turistiina, eli niin mä oon heittänyt täältä takavasemmalta ärsyttäviä kommentteja, kun Mä en ollut pohjustanut mitään juttua teille lupaan parantaa tapani. Mutta jos mä kuitenkin saan niinku etuoikeuden valita loppupiisi. Anna tämä on taas niinku blast from the past. Kuhajo Antti tude tai Bieber. Joo, tai Selena Gomez. Ei, tää on tota Kim Carnes ja Better Days Lights. Näihin tunnelmiin hyvää sunnuntaina. Näkemistä. And she knows just